Іван Франко. Супокій. Супокій святеє діло в часи. Та слив час війни та бою ти завеш до супокою зрадник або трус їси. Бо коли народи в згоді враз працюють, щоб природі вирвать тайну не одну, в тьму життя влить світла досить, горе тому, хто підносить самовільну війну». Та коли в робочу пору, в нашу хату і комору закрадає слиходій, Щоб здобуток наш розкрасти, ще й на нас кайдани вкласти, Чи й тоді святий спокій.